și în cer și pe pământ, el tată, om și Sfânt! Emisiunea Evanghelia Lumina Vieții își întâmplă în ascultătorii cu ocazia lecțiunii lecțiunile 261. Aceste lecțiuni cuprind scurte meditații asupra fiecărui verset luat în mod individual din întreg noul testament. Lecțiunea de astăzi te aduce în fața versetului 19, de la Luca de la capitolul 23, care marchează deschiderea lecțiunii de zi. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc o întâmplare în legătură cu prietenia adevărată. Istoria veche ne vorbește despre una din cele mai mari prietenii adevărate. Pityas nu mai putut să rabde cruzimea principiului Dionisie și încerca să-l Atentatul nu izbuti și Pityas fu prins și condamnat la moarte. A treia zi avea să fie și executat. El ceru însă să fie liberat pe aceste trei zile pentru ca să-și poată rândui afacerile familiare și oferi în locul său pe prietenul lui cel mai bun, Damon, ca o static. Principele se învoi, dar îl făcu atent că la termenul pus, în lipsa lui, va executa pe Damon. Termenul executării se apropia tot mai mult și condamnatul întârzia să vină. Dar iată că a treia zi către seară, înainte de termen, Pitias se prezintă, își îmbrățișează prietenul și îi ia locul așteptându-și decapitarea. Iubirea adevărată dintre acești doi prieteni atât de mult mișcă inima Domnitorului că el grație pe Pityas. Întâmplarea aceasta scoate în evidență, în relief, o învățătură de mare valoare spirituală pentru noi și anume Dacă un om, în persoana principei, a fost gata să grațieze pe cel care a vrut să ia viața, datorită faptului că acest condamnat și-a recunoscut vinovăția, cu atât mai mult Dumnezeu din ceruri este gata să ierte pe fiecare păcătos care vine înaintea lui și își recunoaște vinovăția. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât Domnul Dumnezeu a dat pe Domnul Isus în locul nostru. Omul acesta a putut să grațieze pe pitiast fără să-l mai pedepsească. Dumnezeu însă trebuie să ținem cont. Nu este numai dragoste, ci este și dreptate. Dragostea lui a putut să ierte pe păcătos, însă dreptatea lui a cerut o plată. De aceea Dumnezeu a pregătit pe Domnul Isus ca drept plată pentru isprava noastră și ne poate ierta din pricina Domnului Isus. Aceasta însă nu se poate face, Dumnezeu de fapt nu poate ierta decât pe acela care se recunoaște vinovat. Pitiați de în întâmplarea noastră, a recunoscut vinovăția lui prin faptul că s-a prezentat în ziua executării să primească pedepsa pentru ceea ce el cotea că este drept. Și anume, a păcătuit, a avut intenția să o moare pe omul acesta și acum și-a zis el, este drept ca eu să mor. Și s-a prezentat să-și primească plata păcatului său. Dacă noi nu venim în același fel înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, este drept să fiu pedepsit pentru nelegirea mea. Dumnezeu nu are literalmente pe cine grația. Iar eu, rămânând departe de fața lui Dumnezeu, crezând că pot să scap și să fug, într-o bună zi, în ziua cea mare a încheierii socotelilor, voi fi chemat în fața lui și va trebui să răspund. Din nefericire însă, atunci când voi fi prins, voi fi judecat și condamnat. Pe când dacă acum mă dau eu prins, vin eu înaintea lui și recunosc vinovăția mea, nu am nicio condamnare și nicio judecare, pentru că amândouă le-a primit Domnul Hristos în locul meu. Nu este acesta un îndemn serios și sănătos și cuminte și destul de limpede pentru noi fiecare să venim acum înaintea Domnului să recunoaștem toată vinovăția noastră pe care o știm și cea pe care nu o știm, să cerem iertare și grațiere în numele Domnului Iisus care a plătit pentru noi? Doamne Tată Ceresc! Mulțumim că și pe calea aceasta ne mai chem încă o dată la tine, acum, și ne spui că dacă venim noi singuri, ne dai grațiere și în locul vinovăției noastre, ne dai neprihănirea ta, în locul unei condamnări veșnice, ne dai o bucurie și o încununare veșnică cu tine. Fie ca și programul pe care îl ascultăm în continuare să ne determine la aceasta să ne apropie de tine acum, când tu ne aștepți, să ne dai pace. Bucurie și o veșnică fericire în cerul sfânt. Amin. Fiți ascultători, apropiindu-ne acum de textul lecției de astăzi, anunțăm că ne aflăm în versetul 19 din Luca, de la capitolul 23. Ne aflăm la mijlocul relatării celui mai solemn act care a avut loc în întreaga istorie a lui Dumnezeu și anume judecarea și condamnarea Domnului Isus Hristos în locul meu, în locul tău, în locul nemului omenesc, pentru ca toți acum, eu, tu, și toți cei din care fac parte din neamul omenesc să poată fi grațiați de îndată ce vin la Domnul Dumnezeu și își recunosc vinovăția păcatului lor. Așa cum am discutat, Pilat, care încerca pe toate căile să dea drumul Domnului Isus, a vrut să se folosească de acest prilej și anume de obiceiul iudeilor de a le elibera un întemnițat cu ocazia Paștelui. Erau doi întemnițați la alegerea poporului, Baraba și Domnul Isus. Desigur, așa cum știm, poporul a ales pe Domnul Isus, iar pe Baraba l-au cerut să fie eliberat. În versetul de astăzi ni se face cunoscut cine era Baraba. Citim versetul 19. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care a loc în cetate și pentru un omor. Iată deci pe cine a cerut poporul. A cerut pe un criminal în locul Domnului Isus care le-a făcut numai bine timp de trei ani și jumătate cât a umblat printre ei și care a adus la viață. Baraba a omorât, Domnul Isus a înviat și totuși poporul îl cerea pe Baraba. Asta e istoria fiecăria dintre noi care refuze pe Domnul Isus, căci refuzând viața, îți alegi singur moartea și încă moarte veșnică. Deci, Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care a usese loc în cetate și pentru un omor. Care este cauza suferințelor tale, dragul meu? Pentru ce te urmăresc oamenii? Pentru ce te-ai accidentat? Pentru ce ai suferit o pagubă? Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală. Desigur, în această răscoală s-au produs vărsări de sânge și chiar un omor. Deci, pentru o crimă a fost condamnat Baraba. Autoritățile erau în drept să pedepsească, dar pe Isus, el era omul păcii și totuși a ajuns în fața judecătorilor. Nu faptul că ești dus în fața autorităților ca să te judece și să te condamne, ci important este pentru ce ești judecat, pentru ce suferi. Dacă suferi pentru adevăr, pentru că îndemni pe oameni la pace, la curăție, la dragoste și la ascultare de Dumnezeu, ferice de tine. Tu ești pe urmele Marelui Mântuitor, Isus Hristos. Dar dacă suferi din pricina păcatului tău, din pricina egoismului tău, din pricina pornirilor tale firești, din pricina vreunei cauze pământești, dacă suferi din pricina Duhului de partidă, vrând să-ți atragi oameni în partida ta religioasă și pentru asta umbli cu șiretlicuri și cu viclenii și cu ură împotriva altora, atunci tu nu te poți aștepta la sprijinul lui Dumnezeu, iar suferința ta nu va aduce rodul plăcut lui, nu va lucra mântuirea semenilor. Numai suferința pentru Domnul Isus și Evanghelia sa, suferința pentru îndreptarea unui rău din viață și mai ales suferința care duce la pocăință, acestea sunt suferințe urmate de binecuvântări și de rod veșnic pentru Domnul și lucrarea lui. În versetul 20 aflăm că Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Isus. Știți, frumoase sunt hotărârile și gândurile bune, dar dacă nu sunt însoțite de statornicie și duh de jertfă ca să fie aduse la îndeplinire, nu folosesc la nimic. Câte gânduri și hotărâri bune ne-au înflăcărat ființa de multe ori în viață. Dintre toate însă, câte s-au întrupat în fapte și lucrări, câte au adus rod pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui în noi și prin noi. Ce s-a întâmplat până la urmă cu gândul bun al lui Pilat? A dat el drumul lui Isus așa cum și-a propus? O, nu! Copleșit de frică și de slăbiciune, s-a lăsat târât de gloate și de interes, o din la moarte pe Isus cel nevinovat. Dragul meu, poate și tu ți-ai luat hotărârea de mai multe ori ca să dai drumul lui Isus în viața ta, să-i deschizi ușa inimii ca să intre înăuntru și să fie el stăpânul și domnul tău, să-ți orânduiască el lucrurile și planurile, să-și pună el pe cetea felului său de a fi peste toate ale tale. Ai rămas tu stat tornec în hotărârea aceasta? Iată, cuvântul Domnului îți vorbește acum, punându-ți în față pe Pilat ca să te cercetezi, și să vezi cum ești tu. Nu cumva va cu Pilat? Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Isus. Iubitul meu, dă voie lui Isus, felul felului său de a fi, să pună stăpânire pe tine și atunci n-ai să te mai temi de oameni, de împrejurări, de ziua de mâine sau de slăbiciunea ta, ci vei înainta liniștit și plin de lumină spre ținta care ți este pusă în față aducând rod frumos și plăcut spre bucuria lui Dumnezeu și spre folosul semenilor. Poți începe chiar de azi. Domnul să-ți ajute! În versetul 21 aflăm că, la propunerea pe care a făcut-o Pilat, vorbindu-le din nou cu gând să dea drumul lui Isus, poporul a luat următoarea atitudine. Citim deci versetul 21. Dar ei au strigat, Răstignește-l! Răstignește-l! Vedeți la ce au folosit gândurile și vorbele bune ale lui Pilat în legătură cu eliberarea lui Sus, dacă n-au fost urmate de fapte? Gândurile și vorbele lui bune n-au putut potoli ura religioasă a preoților care au întărătat norodul și l-au pus să strige, răstignește-l, răstignește-l. Norodul întărătat nu s-a temut de gândurile și vorbele bune ale lui Pilat. Păcat greu? Ură grea, stare grea, toate acestea nu se pot birui prin gânduri bune și prin vorbe frumoase, ci printr-o credință puternică și printr-o hotărâre eroică de a trece la fapta izbăvirii sub călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Pilat ar fi biruit planul vrăjmașilor lui Isus numai când ar fi luat o gardă de ostași, l-ar fi condus departe de Ierusalim departe de preoții înveninati și de norodul întărătat. Asta vorbind se omenește. Ca să dai drumul lui Iisus, așa cum se arătă la versetul 20, adică să-i dai libertatea de a face cu tine tot ce vrea El, să-L primești ca Mântuitor și Domn al vieții tale, să primești în tine felul său de a fi, toate acestea sunt cu putință numai atunci când, prin credință, treci de la gândurile bune la o lucrare practică la faptă. Gloata pornirilor firești din om, căreia nu-i place felul de a fi al lui Hristos, nu poate fi biruită decât printr-o hotărâre eroică de a elibera pe Iisus, adică să-L primești în mod practic în viața ta ca Mântuitor și Domn al vieții, controlându-ți simțurile, gândurile, vorbele și faptele vieții tale. În versetul următor la versetul 22 aflăm că Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune sălbată cu biciul, îi voi da drumul. Să știți că nu de trei ori, ci de mii de ori, dacă vei vorbi încercând să convingi ura religioasă cu cuvinte, nu vei reuși. Ba din potrivă, prin dovezile pe care le aduci, o vei aprinde și mai mult. Că mielul lui Dumnezeu a fost fără cusuri, au mărturisit toți: și Pilat, și Irod, și Iuda. Era nevoie în fața veșniciei de această mărturisire. Pilat, deci, întreabă: Dar ce rău a făcut? Când nu iubești pe cineva, tot ce face și tot ce spune nu-ți e pe plac. Iar când neiubirea se transformă în ură, atunci vezi albul negru, binele rău, lumina întuneric. Nu anumite fapte sau vorbe urau preoții în viața Domnului Isus, ci întreaga lui ființă, felul său de a fi și de a trăi. Prezența lui îi irita și îi stingerea în trăirea lor murdară, chiar dacă el nu lucra și nu vorbea nimic. Pilat, deci, spune: Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Spunea lucrul acesta limpede, dar zisa lui. Nu avea niciun răsunet în urechile și inimile celor care urau pe Domnul Isus. Pilat deci le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? La întrebarea lui Pilat, nimeni n-a încercat să dea un răspuns. Știau bine că Domnul Isus a făcut numai bine, dar aceasta nu voiau să o spună. Să urle însă puteau și alt răspuns decât urletul lor înfuriat, Pilat n-a primit. Pilat nu era rău față de Isus, va chiar avea o părere bună despre Domnul Isus, dar aici vedem limpede că nu este destul. nu e suficient că n-ai nimic împotriva Domnului Isus, ci trebuie să fii pentru El în totul și în întregime de partea Lui. Altfel, cu toate părerile tale bune, îl vei da morții deopotrivă cu cei care îl urăsc activ. Cine nu este pentru Domnul Isus? Nu se poate mângăia cu gândul că nu este împotriva lui, fiindcă acela este negreșit împotriva lui, stare de mijloc nu există. Cine încearcă să meargă pe mijlocul străzi, va fi omorât de mașini. La întrebarea aceasta a treia oară a lui Pilat către adresată către popor, aflăm în versetul 23 că ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor, și ale preoților celor mai de seamă, au Biruit. Iubite ascultător, care este scopul strigătelor tale prin lume? Căci fiecare om, în viață, trece prin împrejurări când se folosește de strigăte ca să biruiască într-o anumită problemă. Și Domnul Isus a strigat. În Ioan 7,37, în Ioan 11,43 citim, Iisus a stătut în picioare și a strigat, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Pe urmă, Isus a strigat cu tare: Lazare, vino afară și mortul a ieșit. În altă împrejurare, Isus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Dacă prin strigătul nostru biruiește viața, adevărul și dragostea, atunci să strigăm cât putem. Dar dacă prin strigătul nostru biruiește minciuna, duhul lumii și moartea, atunci să ne oprim îndată ca să nu provocăm pe Dumnezeu la luptă, căci vom fi zdrobiți. Să strigăm laude lui Dumnezeu și lucrării sale, să strigăm înălțând adevărul său, să strigăm în rugăcinile noastre către el, să strigăm cu credință în toate acestea și vom birui, dar să strigăm fără să obosim. Citim deci în versetul acesta, 23, că ei, adică poporul, strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale prioților celor mai de seamă au biruit. Strigătul gloatei a biruit. Porțile locuinței morților nu vor birui biserica lui Dumnezeu, așa făgădui Domnul Isus. Mulți își datoresc pierzarea lor faptului că strigătul gloatei a câștigat biruința asupra lor. De aceea se plânge David în psalmul 13 cu 4. Răspundem Doamne Dumnezeul meu, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit sau în alb am 12 cu 4, Domnul va stârpi pe cei ce zic, vom birui cu limba noastră. Oricât de greu este să ții piept împotriva strigătului mulțimii, totuși Dumnezeu dă biruință celui predat lui. Totul este să fim predați lui cu orice preț și cu orice sacrificiu. Bietul Pilat a pierdut pentru totdeauna orice șansă, singur și a tăiat partea de la viață, lăsându-se biruit de strigătul groatei. De aici înainte, iată-l pe bietul Pilat, alunecând neoprit pe panta pierzării. Citim astfel în versetul 24 din Luca 23 că Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Sunt numai două părți, lumea cu felul ei de-a fi și Hristos cu felul lui de-a fi cuvântul scris al lui Dumnezeu și tradiția cu multele ei învățături și practici omenești. Aceste două părți nu se pot uni, cum nu se pot uni focul cu apa, lumina cu întunericul, pentru că sunt naturi, sunt firi cu totul deosebite, antagoniste una alteia. Nu poți să rămâi multă vreme nehotărât, ci te vei hotărâ, ori pentru una, ori pentru alta. Căci stare de mijloc nu există. După ce te vei hotărâ, îți vei pune toate puterile pentru apărarea porții pentru care te-ai hotărât și vei căuta să nimiciști cu desăvârșire pe cealaltă. Pilat, după ce a stat un timp la îndoiară cu privire la eliberarea Domnului Sus sau a lui Baraba, s-a hotărât totuși spre nefericirea lui pentru eliberarea lui Baraba, împlinind astfel cererea marilor preoți, și a norodului întărătat. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Dragul meu, când ai de ales între adevăr și minciună și știi sigur care este adevărul, să nu mai stai la îndoială nicio clipă, pentru că orice amânare este spre paguba ta și a adevărului. Orice amânare te trage spre păpastia minciunii și vei cădea în ea fără ca să te mai poată cineva ajuta. Nu te târgui cu diavolul, ci împotrivește-te lui tare în credință și el va fugi de la tine. Respinge cu hotărâre orice cerere vrăjmașă adevărului și vei fi biruitor în toate. Vietul Pilat a pierdut și a ratat ultima șansă care îi era oferită să găsească viața. În versetul 25, după ce el a dat verdictul și a hotărât să îl se împlinească cererea preoților și celor mai de seamă și a poporului, citim că le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor, și pe cel care îl cereau ei, iar pe Isus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Chiar dacă ar trebui să plătești cu viața, tot nu trebuie să împlinești o cerere purtătoare de moarte, o cerere vrăjmaș adevărului, o cerere îndreptată împotriva Domnului Isus și a felului său de a fi. Nu este o lipsă de dragoste față de copilul tău, când el îți cere sticluța cu o travă și plânge după ea, iar tu nu-i o dai. Cum ai putea să faci acest lucru? Mai bine să plângă zile întregi, decât să-i dai, să dai ceva care i-ar aduce o mare nenorocire. Pilat a plinit cererea norodului, slăbuzindu le pe vrăjmașul lor, Baraba ucigașul, iar pe Isus, binefăcătorul lor, care le-a adus la viață pe morți, care a vindecat pe atâți, care le-a dat pâine să mănânce, l-au dat morții. Totdeauna se întâmplă așa. Când dai drumul minciunii, întemnițezi adevărul. Or de câte ori spui o minciună, o spui împotriva ta. Închizi adevărul și eliberezi pe acela care te ucide. Pentru că făcând voia lui Satan, îl inviți în viața ta și ți viei ca stăpân. Așa au făcut iudeii. Au ales pe Barabac ucigașul care le-au mărt oameni din popor și au stins pe Domnul vieții. Când înlăsnești calea crevetirii și aurii, tai punțile dragostei. Când te împrietenești cu lumea, te faci vrăjmaș cu Dumnezeu. Când slobozești pe Baraba, o sândești la moarte pe Iisus. Nu există cale de mijloc. Nu poți să mergi în două direcții opuse în același timp. Când mergi spre apus, te îndepărtezi de răsărit și invers. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Dacă nu te lași tu în mâna lui Isus, său de a felului său de-a fi, ca să facă El ce vrea cu tine, vei face tu cu El ce-ți place. Dar pe când cea din tâi este lumină, viață și fericire veșnică, cea de-a doua este întuneric, mizerie și moarte. Nu eu să fac cu adevărul ce vreau, ci adevărul să facă ce vrea El cu mine. Nu eu să poruncesc lui Isus, ci El să-mi poruncească. Pentru că porunca mea, a eiului meu este moarte, iar porunca lui este viață veșnică. Iubiți ascultători dorim ca toți cei care am participat la aceste programe să învățăm să lăsăm pe El să poruncească în viețile noastre, căci porunca lui ne aduce viață veșnică. Cu ocazia încheierii programului le 261, urăm tuturor ascultătorilor. Binecuvântarea lui Dumnezeu, care se va răspânge asupra lor prin primirea. Poruncii Domnului Isus în ei. Amin. Iubiți ascultători, un adevăr este de necontestat. Dacă vrem neapărat să scăpăm de Duhul acela turbat al fariseilor, al religioșilor care au dat la moarte pe Mântuitorul, nu există decât o singură cale și anume calea nașterii din nou așa cum Mântuitorul Hristos o prezintă lui Nicodim. De-a lungul acestor patru minute, care ne-au rămas până la expirarea timpului ce ne este acordat, doresc să dau citire unui fragment scurt din jurnalul lui Gala Galaction, datat cu 2 martie 1923, în care Marele Gala Galaction, cel care ne-a dăruit traducerea Scripturii Sfintei Scripturi Ortodoxe în limba română, Întărește adevărul acesta spus de Mântuitorul cum că trebuie neapărat să ne naștem din nou. Citatul pe care vi-l prezint în continuare este parte dintr-un fel de conferință pe care Gala Galaction urma să o țină scurtă vreme după ce a fost hierotonisit unor doamne ortodoxe din București. Spune printre altele a trăi potrivit poruncilor Mântuitorului Însemnează a trăi în miracol, a trăi deasupra lutului, deasupra slăbicinilor, deasupra conveniențelor. Și apoi merge mai departe și citează versetul 3 din Ioan 3. Amin, amin, greiesc de nu se va naște cineva de sus, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu. Ar fi nevrednic de numele nostru și de adunarea aceasta dacă am ascunde măcar o iotă din această sentință. A fi creștin însemnează a realiza un cap de operă de fiecare clipă. Iubiți ascultători, luați aminte la ce spune acum toată divina substanță a creștinismului stă aici. Sfântul Apostol Pavel zice la 2 Corinteni 5 cu 17 așa încât dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi au trecut, s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Iubitul meu ascultător, creștin ortodox, cum stai tu cu privire la porunca aceasta mântuitorului de a te naște din nou, întărit acum de sfinția sa, preotul Gala Galaction, cel care ne-a dăruit sfânta scriptură ortodoxă în limba română, cum stai tu cu privire la adevărul acesta pe care îl citim la faptele apostolului capitolul 4, versetul 12 și într-un nimeni altul nu este mântuirea căci nu este sub cer niciun alt nume dat între oameni în care ia aminte la ce spune acum trebuie să ne mântuim noi deci noi cum stai cu privire la adevărul de la Marcu 16 cu versetul 16 unde mântuitorul spune cine crede și se va boteza, va fi mântuit, deci întâi credință și apoi botez. Gândește-te bine acum, câtă vreme ai încă posibilitatea să te naști din nou după porunca Mântuitorului ca să poți avea acces la locul cu verdeață. Amin.